В сърцето на зелената вилна зона на село Герман, само на няколко десетки метри от семейни къщи, нов парк и училище, институциите са дали зелена светлина за строеж на бетонов възел. Жителите на Герман Обаче казват, това е бетон върху закона. Близо 800 души са подписали петиция срещу проекта, за който твърдят, че е незаконен и вреден за здравето и околната среда. В отговор на техния сигнал, омбудсманът на Република България Утвърждава редица несъответствия в специално писмо до тях и говори за привидност за законност, поредица от грешки и пропуски, които може да доведат до нищожност на разрешението за строеж. Днес ще чуем гласа на хората от Герман за тяхната битка с институциите, за бетонираната бюрокрация и за надеждата им, че общественият интерес ще надделее над административния произвол. Добър ден на Петята Чарова! Добър ден! Здравейте! Петя е представителка, всъщност координатор на засегнатите граждани, които инициираха тази петиция. Разбрахме, госпожо Точарова, че вашата местна общност е научила напълно случайно за проекта. Как е възможно това да се случи без сериозно обществено обсъждане? И наистина ли просто го видяхте как израства пред прозорците на къщите? Преди всичко трябва да кажа, че нашата местна общност е много доволна, че тя успя да предотврати едно незаконно строителство, един достъп незаконен <към> до имота <към> с затрупване на един канал. А и точно по време на тази акция на столичния инспекторат ние разбрахме, че фирмата, която е закупила този парцел, е получила разрешение за какво? За бетоно възъл. Можете да си представите първо почти не повярвахме, след това дойде шока и след това започнахме да търсим информация за, какъв, за проекта и какъв точно той ще бъде, а, какъв вид производство ще има там. А мога да ви кажа, че това беше само началото на пътя и пътя беше много, много труден, не сме стигнали до неговия край. Какви конкретни рискове за здравето и околната среда виждате, ако този батон възел започне да функционира? Ами, нека да поставя малко контекст. Вие споменахте в началото, а, че става дума за сърцето на една зелена вилна зона. Това е. Ние сме в страни на пътя за германския манастир. А, и нека да използвам местността ние. Искам да използвам една стара дума. Не се използва често. Екитна. Mm -hmm. Въздухът е чист а Природата е зелена Имаме малки горички, имаме полянки имаме, а, имаме всичко това, което ни е накарало Да излезем малко извън града, за да живеем на чист въздух а, И да приемем някои малки наудобства Защото поддръжката на инфраструктурата не е на достатъчно ниво Спира ни по-често тока, отколкото при вас тук в радиото Но а, ние сме ги приели това, което няма как да приемен, е спирани по-често тока, отколкото при вас тук в радиото, но а, ние сме ги приели. Това, което няма как да приемен, е на това китно място да ни сложат един, така да се каже, буквално циментов завод, защото знаете какво е включено в нещо свързано с бетон. И той е цимент, той е шлака, той е много вода, то, е, има огромен шум, има огромно замърсяване и на самото място, и с камиони. Нали не си представяте, че някой от нас е отишъл там, за да преживее това. Опрашаване със сигурност, много сериозно, и от употребата на пясък в цялата тази история, но вие споменавате, че в съседство е новото, ново училище, паркът. Има ли реакция от страна на родителите и училищното ръководство? Абсолютно. Абсолютно. От другата страна на пътя, който води към германския менастир, на просто някакви метри от... А бъдещия бъдещия възел е живеят десетки стотици млади семейства с деца в новия комплекс и има също това ново училище и има много солидна, сериозна подкрепа и от хората, живеещи там и от родителите на децата в училището. В писмото ви до медиите казвате, че от всички институции сте получили нула съдействие. Как си обяснявате това пълно мълчание? Страх, зависимост, безразличие, инерция, има някой друг, който е отговорен, защото вероятно има някакво разреш, разрешително за а, поставането на този батонов възъл. Ами, ами какво показват всъщност ами, нашите, нека, търсения? Не, нашите търсения? Всъщност, да, аз за, за, това, за това бих искала да ви разкажа, че нашия път и ходене по мъките започна с търсенето на информация. Дори да намерим разрешението за строеж, да намерим другите документи и екологични оценки и други документи, свързани с него, ами трябва да ви кажа, че а, нямахме никакво съдействие от а, нашата местна администрация, разбирайте район Панчерево. А Изключително а, трудно ни беше да получим някакви документи, а, по начин, който не включва а, заявленията по Закона за достъп до обществена информация. Това ще ях да ви попитам, тъй като а, има а, все пак а, някаква опция работещ Закон за достъп до информация. А, изпробвахте ли през него? Ами, след като не получихме абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Нито от РИОСВ, нито от а, район Панчерево. Изпроб... Изпробвахме го. Работи... А, твърде частично бих казал, получихме едностраннично разрешение за строеж, без другите елементи, които са неразделна част от разрешението за строеж и които биха ни дали представа за това, което точно ще се построи там. А разрешение за строеж на бетонов възел или строеж на нещо друго? А, строеж на нещо друго, което се нарича цех за бетонови изделия. И тук именно си зададохме въпроса, ама, какви точно бетонови изделия? Дали ще бъдат градински джуджета или кашпии? Дали ще бъде нещо друго? И поради тази именно причина искахме да получим повече информация. Получихме категоричен отказ за по-голямата част от информацията, която поискахме от Панчерево във второ искане, а, и получихме частично документи от ПОЗДОИ от регионалната инспекция на, от Риосеве София, които всъщност ни дадоха идея, че става дума за пълномащабен бетон, този който ще фактически ако съпътства производството на едни големи бетонови елементи, като предполагам панели за, за сгради, които са описани в, в, в различни писма на Риосеве, което обаче е преценило, че това няма да навреди никому. Тоест, оказваме се в една много интересна ситуация, където от самото начало, от издаването на пупа се поставя началото на един процес на Привидна законосъобразност, както го нарича институцията на омбудсмана и самият омбудсман, през институцията екологичната, т.е. през регионалната екологична инспекция, до последната права, разрешението за строеж. Всичко е издадено по начин, така, че да изглежда безкрайно законно. И ако погледнем този много пресен случай и слава богу, все още няма строещ там, а, аз мога да го нарека или може би може да направим по него едно методическо ръководство, как да озаконим това, което грубо нарушава и екологичното законодателство и а, градостройственото законодателство, както и административното също. А и достепен... конституционни, конституционните граждански права на Искам да побитам... безопасна... Така, да задам един въпрос и може да обърна внимание на вашите слушатели. Знаете ли какви са, че, вие, че ние всички имаме човешко право по член 55-ти от нашата конституция? И това е правото на здравословна и благоприятна околна среда. Правото ни да живеем здрави, правото ни да, да, да живеем в добра среда и правото ни да изискваме от институциите да се съобразяват с това наше право. Това правим ние, хората от Герман. Ние настояваме институциите да разберат, че това не може да бъде оставено така. Сега да попитам, подадохте ли сигнал и към а, ДНСК, Мосеве или прокуратурата? Има ли някакви отговори от тези а, институции? Ако до, сте част, до част от тези институции сме подали. Завели сме а завели сме дълаз относно екологичните mm -hmm. документи, предстоят други стъпки. Подали сме твърде много. Очакваме обратна връзка от столична община. Защото в някакъв смисъл, а в някакъв смисъл, във всеки един случай, нещата започват от един пуп. И този един пуп, за тези, които не знаят какво е пуп, това беше моя случай, преди да се случи бетоновия възел, това е един подробен устройствен план, който е един вид, закона за този мод. Само да кажа, защото на нашите слушатели има добре известен случай с Елените и... А трагичната, фаталното наводнение там, което отне човешки животи. А, там също ставаше дума за въпросните пупове, които на практика предхождат общия устройствен а, план а, и по този начин развързват ръцете за всякакъв вид а, разрешени неща, които след това в един момент могат да се окажат а, абсолютно фатални. А вие и в самото начало казахте, че сте разбрали заради а, затрупването на някакъв. Наканал. Канал. Тоест, отново подобна, подобна хипотеза. Сега, все пак, в интерес на истината, има институция, която е проявила ангажимент към вашата петиция и вече сте се срещнали с институцията Омбудсман. Какво очаквате да последва от тук нататък? Проверка, спиране, съдебно дело, изнасяне на този случай ето и в медиите. Изобщо, какво, какво, какво очаквате? Интересът, Общественият интерес очевидно е огромен, както го казах и преди това. Институцията на омбудсмана държа да го кажа. Е единствената, която не само обърна внимание на нашия проблем, а, но се ангажира и с проверка и анализ. И направи съответни препоръки до други институции, които имат и правото, и възможността в рамките си на контрола на законност самостоятелно или чрез други контролни органи а, да предизвикат отмяната или обявяването за нищожни на всички актове от А до Я. А що се отнася до елените? Да, случаят е абсолютно идентичен. Същите видове, категории органи дават същите видове разрешения и ги обличат в привидност на, на законност. Много ви благодаря. А, нека да кажа, че от наша страна отворени сме да чуем всички институции, които би трябвало да дадат отговори на онези въпроси за пуповете, преди оуповете, за разрешителните, за подписите, които стоят под а, тези разрешителни подписи на конкретни отговорни лица, за да не остава всичко в мъглата на безотговорността или под водата на прииждащите реки, които винаги ни изненадват, понякога фатално, благодаря на Петя Тучарова, с помощта на която чухме гласът на хората от село Герман, хора, които не искат да дишат пръхта на беззаконието от един пореден бетонов възел в полета на Лозен планина в случая. Както те го наричат беззаконие, бетонирано, привидно в законност, от незнайно, но по някой пъти добре знайно какви интереси. Благодаря ви!